«Ви мусите зрозуміти», – мене пояснив він у розмові зі мною, – «адже того злощасного дня я чекав єпископа». У ту мить, коли злочин стався, його охопив такий розпач, він був такий обурений своєю поведінкою, що йому і не спало на думку нічого кращого, як дати розпорядження дзвонити на сполу. Мій брат Луїс Енріке зайшов у дім крізь кухонні двері, мати лишила їх незамкненими, щоб батько не чув, коли ми повертаємося». Перший, ніж лягти, він зайшов до ванної, але заснув над унітазом, і коли мій брат Хайме прокинувся вранці, щоб іти до школи, він побачив, що той лежить до лілиць на кахляних плитках і мугикає гикає у вісні. Моя сестра Черниця, яка не пішла зустрічати єпископа, бо ще не учуняла від учорашнього похмілля, не змогла його розбудити. Якраз пробило п'яту годину, коли я зайшла до ванної, розповіла мені вона – Трохи згодом, збираючись на пристань, моя сестра Марго зайшла до ванної помитись і з великими труднощами їй пощастило перетягти Луїса Енріке до спальні. Десь по той біч свого сну мій брат почув, не прокидаючись, гудки єпископського пароплава. Після цього, виснажений гульнею, він провалився в глибокий сон і спав, аж поки моя сестра Черниця вбігла до спальні, на ходу натягуючи на себе своє послушницьке вбрання і розбудила його несамовитим криком. Убили Сантьяго Насара. Рани від ножів стали тільки початком безжальної різанини, яку вчинив над тілом падре Амадор. Йому довелося робити ростен, оскільки доктор Діонісіо Ігуаран був відсутній. «Я мав таке враження, ніби ми знову вбиваємо його, вже мертвого», розповів мені старий священник у своєму притулку в Калафелі. Але так наказав Алькальд, а накази того варвара, хоч які безглузді, доводилося виконувати. Це було не зовсім справедливо. Посеред безладу того неймовірного понеділка полковник Апонте зумів зв'язатися по телеграфу з губернатором провінції, і той дав йому дозвіл провести деякі попередні юридичні дії, поки пришлють слідчого. Колишній військовий офіцер Алькальд мало розумівся на юридичних тонкощах, але був надто марнославний, щоб спитатись у кого-небудь, з чого йому починати. Перше, що спало йому на думку, це зробити розтин тіла. Крісто Бедоє, який був студентом медицини, домігся, щоб його звільнили від такого обов'язку через близьку дружбу з небіжчиком. Алькальдові спало на думку, що тіло можна зберегти замороженим, доки з'явиться доктор Діонісіо Ігуаран. Але йому не пощастило знайти холодильника в людський зріст, бо єдиний, який міг для цього згодитися, ним користувалися на ринку, вийшов з ладу. Тіло поклали на вузьке металеве ліжко і виставили у вітальні на загальний огляд, поки робили для нього розкішну труну. Людей, які хотіли подивитися на мертвого, набилося стільки, що довелося повиносити меблі і познімати клітки з птахами та вазони з папороттю. Зі спалень винесли вентилятори, принесли кілька із сусідніх будинків, але однаково задуха стояла нестерпно. Розтривожені запахом смерті, собаки побільшували тривогу і безлад. Вони не переставали вити від тієї миті, коли я зайшов до будинку і коли Сантьяго Насар ще конав у кухні. Я побачив заплакану дівіну флор, що відганяла собак криками та ломакою. «Допоможіть!» – зойкнула дівчина. «Вони хочуть пожерти його кишки». Ми позаганяли собак у хлів і замкнули їх там на висячий замок. Пізніше Пласіда Далінеро звеліла, щоб їх забрали кудись якомога далі до самого кінця похорону. Але пополудні, невідомо як це їм вдалося, вони вирвалися звідти, де були й ошалілі, вдерлися в дім. Пласіда Лінеру вперше і останнє втратила терпець. «Ці гадючі пси! – крикнула вона – повбивайте їх!» Наказ негайно виконали і будинок знову занурився в тишу. Спочатку не було ніяких побоювань за стан тіла. Обличчя лишалося непошкодженим, і на ньому застиг той самий вираз, який мав Сантьяго Насар, коли співав. Нутрощі Крістобедоя бедоя прибрав на місце й обмотав живіт сувоєм полотна. Але пополудні з ран почала сочитися рожевувата сукровиця, яка приваблювала мух, а на підборідді проступила лілова пляма. Вона повільно розповзалася по обличчю, наче тінь від хмари по водяному плесу, і зрештою досягла чуба. Обличчя, яке завжди було лагідним, прибрало грізного виразу і мати накрила його хусткою. Полковник Апонти зрозумів тоді, що не можна далі чекати і наказав падре Амадорові робити ростин. «Буде гірше, як доведеться викопувати його через тиждень», – сказав він. Наш священник у свій час навчався на факультеті медицини та хірургії в Саламанці, але потім урвав навчання і, не закінчивши університету, вступив до семінарії. Навіть Алькальд знав що його розтин не має юридичної сили, а проте священик був змушений виконати наказ. Падре Амадор здійснив цю різанину в одному з класів публічної школи з допомогою аптекаря, який вів записи, та студента медицини-першокурсника, що був у той час на канікулах. Вони мали в своєму розпорядженні лише кілька найпримітивніших хірургічних інструментів і багато чого доводилося робити всяким кустарним начинням. Проте, хоч би жально почекрижив тіло падре Амадор, його висновки здалися слідчому цілком обґрунтованими. І він заніс їх до свого протоколу як істотну частку зібраних ним доказів. Сім з багатьох ран були смертельні. Дві глибокі колоті, спереду, майже розтинали печінку на шматки. Чотири рани було завдано в шлунок і одна така глибока, що ніж пройшов аж до підшлункової залози і порізав її. Шість легших ран у поперечній ободовій кишці і численні пошкодження тонких кишок. Єдиний прокол у спині на рівні третього поперекового хребця проходив крізь праву нирку. Черевна порожнина була переповнена згустками крові, і в мішанині з напівперетравленої їжі та фекалій знайшлася золота медаль, яку Сантьяго Насар проковтнув у віці чотирьох років. Грудна клітка була пробита в двох місцях. Один прокол у другому, правому міжребер'ї, що зачепив легені, і другий дуже близько до лівої пахви. Окрім того, шість менших ран на руках та долонях і два горизонтальні порізи, один у правому стегні і другий у м'язах живота. Права долоня була пробита ножем. В описі Ростину сказано, ця рана скидалася на стегмат Розіп'ятого П'ятого Христа. Мозок заважив на 60 грамів більше, ніж мозок середнього англійця, і Падре Амадор у своєму звіті зробив висновок, що Сантьяго Насар мав високорозвинений інтелект і його чекало блискуче майбутнє. Проте в кінці своїх нотаток він зазначив, що печінка була збільшена і відніс це на рахунок незалікованого гепатиту. Зрештою, сказав він мені, йому лишалося прожити небагато років. Доктор Діонісіо Ігуаран, який і справді лікував Сантьяго на саровій гепатит у віці 12 років, не міг без обурення згадувати про той ростин. «Треба бути попом, щоб виявити таке невігластво», – сказав він мені. «Я ніколи не міг розтовкмачити йому, що ми, люди тропіків, усі маємо збільшену печінку порівняно до європейців».